Eh, naam, naam eh, Jeshi la polisi kama nilivyosema jana. Jana nilitoa onyo kwamba watu waliofika hapa kwa ajili ya uchaguzi wajiepukie na vitendo vingine ambavyo vitajihusisha na masuala kuvuruga uchaguzi ni pamoja na vitendo vya rushwa. Nilionya hivyo na kwamba yeyote atakayehusisha hata kwa salama. Eh, naona walifikiria tunacheza tuna, tuna ngoma ambayo haina mwenyewe mm -hmm. Lakini hadi hivi ninavyongea hapa tayari tunamshikilia mtu mmoja anaitwa Andrew Stanley Yona ye umri wake ni miaka 23 ni Mbenna Mkristo na uh, amefika hapa kwa ajili ya kuja kumsaidia baba yake ambayo ni mgombea kwa hiyo alikuwa tayari ana fedha ambazo ni karibu shilingi 547 ambapo tumemkuta nazo lakini akiwa na orodha pia ya washiriki yaani washiriki wa wa, wa wa wa mkutano huu maana wapiga kura. Wana ya kwa hiyo majina haya alikuwa tayari ameshagawazia hela katika mafungu ya shilingi hamsini elfu, elfu Kwa hiyo kila mjumbe alikuwa anataka mpatie rushwa ya shilingi elfu ikiwa ni aa, pesa kwa ajili ya kushawishi baba yake mzazi achaguliwe lakini nasikitisha kijana huyu ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mzumbe ameacha shughuli za chuo kule anakuja kujihusisha na matendo haya ya uvunjifu wa sheria yani kuandaa mafungu ya rushwa kwa ajili ya kuvuruga wajumbe na waweze kumchagua baba yake ambaye niliyona tumemvuta chooni mtoto chooni ambako aliandaa mazingira kwamba wajumbe wanapokwenda choni kule basi wapewe hizo bahasha kwa hiyo ni hakuna kubishana ni suala la rushwa mm -hmm. ya Uh, mimi ni kutoa wito na rai eh, kwa wajumbe na wapambe wao waliokuja kufuatilia shughuli hii eh ndicho tunachokifanya yeyote ambaye atajaribu kuendelea kupuuza kuendelea kujihusisha na vitendo hivi vya rushwa ajue hata salama kama huyu kijana kwa sasa yuko baroni eh anaendelea jeshi la polisi kwa kushirikiana na takukuru kwa hiyo ni tu kwamba yeyote anayetaka kuendelea kujihusisha na vitendo hivi haiko salama. Nilisema jana kwamba kuingia ni rahisi lakini utokaji ni shughuri.